Där har vi den också, micken är bra man sätter på den när man ska prata i radio vilket jag ska göra nu För jag heter Daniel Frändelöv och det är det jag gör och vid min sida har jag Magnus Söderman som säger god morgon precis nu God morgon 28 mars 2019, torsdag ser jag i kalendern klockan inte sagt 8. det är dags att dra igång dagens avsnitt av Morgon med Svegot som denna vecka går 8 till 9. Och vad ska vi då prata om idag? Jo, givetvis kommer vi prata en hel del om att Facebook till slut gör det vi kanske alla hade väntat oss förbjuder Helt enkelt vit nationalism och uttryck om detta Vi ska också kolla lite på EU egentligen ser på det här med demokrati Det var väldigt kaotiskt under omröstningen här om de nya internetlagarna Vi ska prata lite om en protest mot abort som varit i Stockholm Och Magnus ska hetsa upp sig Över det som bara kan kallas för Ohämmad konvertitpropaganda I Undelig Expressen artikel Jag misstänker att jag kommer hetsa upp mig en hel del Ja med, god morgon allihopa Det låter lite snurligt På min vänster sida Ja det är ju det ja, ibland här va, nu har ju pollensäsongen dragit igång också mm. du, vi har, i chatten får jag hjälpa till lite, vi har samma volym du och jag så du Ja jag... det Men jag låter mer Ja du gör ju det, ja. det är ofta så att det låter väldigt mycket <laughs> I, I allmänhet och ja. det med också. Jag kan ju höja rösten om du vill, jag ja, vet inte det, Vi provar, vi får se, chatten får gå på om ni tycker att Magnus låter för lite Det är väl sällan kanske ja, säger så. Ni får spänna öronen helt enkelt Spänn på öronen uh, Mycket intressant idag Magnus uh, Ska vi börja då? med protester mot att ta bort i Stockholm. Ja, det tycker jag att vi kan göra. Det är på sin plats och mycket glädjande. Mm. Att den blev av. Vi skrev om det på Swegot för några månader sen tror jag eller vad det kan ha varit. Det. Ja, när vi läste om att det var på gång, ja, jag applåderade detta och det var ju 200 2-300 personer i alla fall som slöt upp här. Det tycker jag låter väldigt mycket. Det är väldigt mycket alltså för 10-15 år sedan så var det mitt tusen eller någonting. Uh -huh. Så att men det var ju en annan tid och en annan värld då demonstrationer var något annat också. Mm, mm, mm. Men att få ihop två 300 för det uttryckliga syftet att demonstrera mot den, den fria borten eller i vissa fall mot säkert abort bort överhuvudtaget. Det är ett tecken i tiden utan tvekan. Och det är ett tecken som vi ska vara glada över. Det är att det är att de här traditionella konservativa blå bruna vindarna vad du nu vill kalla dem för blåser allt starkare för att det började med invandringen och började med flyktingarna och vi börjar hamna i ett läge där också andra viktiga frågor tas upp och diskuteras bredare mm. 37 000 aborter utfördes i Sverige behöver vi kanske påpeka år 2017 ja, de har legat ganska jämnt runt 40 alltså 35-40 000 sen den fria aborten infördes mm. Det, det är intressant också att det är ett sånt um, sånt jämnt antal. Jag va? undrar vad det beror på. Om det, om det finns en, en fast summa Arke, människor så. som vill Haste. verkligen göra bort Det blir ju rätt. så Det föds runt, uh, runt 120 000 barn i Sverige. Det är ju en ganska rejäl del alltså, ja, det är som det. aborteras ja. nu ska jag inte jag försöka räkna ut i huvudet men det låter som många procent Ja, men det är ju, det är ju en ansenlig summa skara människor som inte får, får komma till och i ett ytterst litet fåtal fall så är det ju berättigat det tror jag också, utifrån alla perspektiv egentligen Och det, ja, där skiljer vi oss lite grann, men vi kanske vi har ju en del nya lyssnare. Så här. Det är inte så att vi är emot alla vårt alltid, hela tiden. Man brukar alltid dra till mig då, vet du säger det ibland, Magnus. Ja, men om, liksom, om man blir våldtagen av någon som har AIDS, som man vet att barnet är jättevanskap, du kommer födas med 17 armar och döda mamman, och även exploderas fort i födelsedag, så döda alla i närheten, va mm, Magnus! Mm. Ha? Är du inte för abort då? Jo, men då tycker jag att abort är en rimlig åtgärd att ta till Det är Just det specifika ja. fallet Nej, vi, brukar ju vi brukar ju säga Att vi är emot den, den fria aborten mm. Och fri abort Innebär ju att du då fram till vecka 18 i Sverige Har rätt att göra abort På grund av orsaker Eller inga orsaker. För att du känner för det. För att du... Ja, vad den kan vara, va? Ja, som, som lagen där i England. Eller i New York eller i USA, förlåt. Mycket olika länder. Nej, men där formuleringen var typ så här, ja, asså, Tycker du, lite bökigt med barn, va? Så, visst, ja, du behöver barn? inte ens tycka det. Du kan tycka att det vore alldeles utom det kul att ha barn. Men ja. du kanske vill med satan och Just ge ett offer. Det. Och du har rätt att göra det för att man får inte fråga om varför. Utan det är fria bort i fria bort. Fram till vecka 18 är det vecka 19, det där borde jag kunna men då, då har vi den principen då, efter det så krävs det att Socialstyrelsen ger godkännande mm. jag är emot fria abort det betyder att abort ska finnas som en sista utväg, men att det ska alltid föregås av ett försök att rädda liv och om det av olika skäl inte fungerar, ja då ska det finnas som en sista utväg det kommer jag på nu, många, många som pratar om detta är ju så här. ja ja men de flesta aborter utförs väldigt tidigt ja. Vilket ju bör innebära att de själva har någon gräns de, de, att, att, menar, Abort är ju bort kan man ju tycka Men, men tidigare abort är bättre då än sen abort Jo och det där är ju ett argument som jag inte tycker håller någonstans Det är ju inte bättre att döda någon så, bara för att de är yngre menar, att, att, att döda en, en 40-åring är ju inte Det är ju inte bättre att döda en 3 -åring än en 40-åring Nej, det, att det, skulle, det är ungefär som att det är 2019. Alltså det här med, med, alltså det, jag tycker inte argumentet håller alls. Nej, nej. Nej, det, det visar jag även på att, att även abortförespråkarna själva ser liksom att ett foster i, som har utvecklats länge är mer problematiskt att abortera. Mm. Än, men, men enligt deras egen resonemang så är det ju, det är ju ingenting förrän det kommer ut ur, uh, mellan benen på mamman. Nej, där har man ju fått problem också att definiera detta inom ja till abortrörelsen. Ja, varför ska man godkänna vecka 20? och inte, Varför inte kräva vecka 25? Varför? Och så vidare. Och det är där man hamnar. Och i New York, som du säger, så hamnade man ju i ett fall där fram till förlossningsögonblicket. Alltså dagen innan förlossningen så är det numera helt okej okay att, att göra bort om man känner att man inte orkar. Under, de går inte på tid då, utan på födselögonblicket. För menar, om du föder för tidigt så är det väl ett liv då... Ja precis. Det brukar, precis, något sånt brukar man ju säga Sen, sen brukar ju ett, ett favoritargument Från de här var att ja, men, um, Om barnet inte klarar sig Utanför livmoden uh, så, så är det liksom fritt fram att ja, just det. En tvååring klarar sig Inte själv va? <laughs> nej. Uh, det, det finns människor idag som är 25 Som inte skulle klara sig om min mamma, inte mamma Tog hand om nej, dem just det. Och det betyder ju inte det... att man får slå ihjäl dem Är det så vart det ja, är? Ja, är du 25 och inte klarar dig själv <laughs> Då kanske man skulle kunna diskutera det Ja Jag vill ganska kalla det abort. Nej, men Nej, alltså, men... och Det är därför som jag då drar gränsen. I befruktningsögonblicket så är det ett liv. Punkt, slut. Fria bort är en, en En upprörande och grotesk idé som måste, måste plöjas ner i jorden där den hör hemma. Men möjligheten till abort, efter att alla åtgärder har vidtagits, självfallet. Ja, och jag, det är en komplicerad fråga. Det är det ju. Uh, Jag tror för många är det inte så lätt som, som, uh, som du tycker. Det vill säga att så fort det spärr vi spärrar med ägget så, så kör vi. Men, men man kan väl börja i andra änden och bara se hur fruktansvärt lättsamt det är nu för tiden. Ja, och att det till och med är en sport och lite coolt och fullständigt oproblematiskt på alla möjliga sätt. Och vi läser ju varje dag typ i tidningen om alltså prova bort ja men göra bort eh, Lisa gjorde bort eh, citat, jag är lyckligare än någonsin. Ja, ja, eh, jag hade inte tid med detta, barn är som parasider och bla bla bla. Och vi vet ju också att många, särskilt utlänningar när de får reda på att det är en kvinna eller en tjej så gör man bort för man vill ha en pojke till exempel. Ja, ja, Var det så det skulle vara tänkt? Ja, alltså ska vi ha fri abort så måste vi. Tycker det där är alldeles utmärkt. Mm. Nej, nej, visst. Nej, sen så ser man ju då också den här inställningen som har blivit, som du säger under den här demonstrationen då som, som hölls i, i Stockholm um, så var det ju motdemonstranter att de inte bara kan lämna det i fred då, det, det säkert, eh, ja. Ja. men i alla fall då, då vid något tillfälle så var det något fruntimme där som skrek liksom Åh, hur många här har gjort här abort och så var det då massa kvinnor som glatt viftade med sina armar och vi hade ju när, när RFSU var det väl som firade den fria aborten Fick besök och några herrar vid det tillfället vill jag minnas också då. Uh -huh. Någon bengal var inblandad, mycket bra. Kan de inte vara på vår fred? Nej men ö, öga för öga, tand för tand. Uh -huh. Nej, men du ska heller inte kunna propagera för massmord, om man nu vill kalla det för det, och dra det ännu längre. Utan att, vara, utan att bli motsagd. Och under de senaste, inte vet jag, 20 åren så tycker jag att debatten i princip inte har funnits. Det har varit några något fåtal inom människorätt för ofödda och ja, till livet och liknande som har liksom fört någon ojämn kamp där på, på internet. Och de har ju blivit uthängda som, som nästan värre än, mm. än, än sådana här hemska rasister. Och det är ju det här med kvinnans rätt till sin egen kropp. Vilket är ett fascinerande argument. Men tanke på att det finns egentligen bara ett enda tillfälle. Du bär en annan kropp i din kropp. Ja. Och det är när du är gravid. Ja. Så visst, kvinnans rätt till sin egen kropp. Men, men kvinnan då som ligger i magen, ja. alltså fostrets ja. rätt till sitt egen kropp. Att man inte då ska slita sönder det med groteska verktyg och dra ut det bit för bit som man gör om det är en... Och det är en långt gång i graviditet. Men det där är ju alldeles för komplicerat för de här människorna. Men det är jag, jag, jag, jag. jag. Min rätt att få göra precis vad jag vill hela tiden. Mm. Och, och när man tänker på det så är det just problematiken med den här individualismen som, som utan tvekan har slagit rot i vad vi kallar då för boomergenerationen. Mm. Det är ju där allt ont kommer ifrån i princip. Mm. För att, och det märker vi också i, i, i kommunikationer med, med människor. Jag... Det är jag som är det viktiga. Min åsikt, mitt fall, mitt ärende, min, uh, mitt problem. Och som jag nämnde här häromdagen då, när vi pratar så här, då, då sitter de där ute. Ja, det är säkert någon nu, just nu som känner att ja, det är till mig de säger Nej. det här. De är elaka mm. mot mig. Jag har gjort en abort för att reasons... Och ska inte Magnus komma här och... Nej, vad vet han? Ja, man, en man också. Ja, vad vet, vet en man om, om döda saker och inte döda dem? Nej. Men så så det, det är det här problemet med jaget, va? Och det här är ju, det här är ju klassiskt eh, problematiskt, att det har blivit så centrerat kring, kring jag. Um, och eh, det där kommer, kommer med, med, förhoppningsvis och jag tror det kommer att dö med, med den generationen också. För att vi Vi ser andra vindar som blåser och i och med att vi kommer få se ett, ett samhälle som faller samman. Men nu börjar ju den här, just den här generationen uh, som är så centrerad kring jag. De blir ju Sverige vänner Inte för att de bryr sig särskilt mycket om Sverige utan de bryr sig om sina pensioner och de ser att oj vad jobbet det blev för dem. Precis. Så när de engagerar sig när de går och viftar med, med, med flaggor på stan eller vad de gör så gör de inte det för, för sina barn och Nej. barnbarn utan det är för att de själva, för de höll käften fram till Så att det blev trasser för dem själva alltså, Deras bilbram plötsligt deras bilbrann, Och då var det jobbigt ja. Medan andra såna som, som, som vi då kanske har Hållit på med det här i, i 20 år för att, för att vi tror på någonting större Och någonting bättre och se en framtid va Ja, det Kan man organisera samma människor om man säger så? Nej det kan man ju absolut inte göra För vi minsta problem som drabbar dem själva Så kommer de också backa undan ja. För att Det är jag. Uh, och om det drabbar de menligt, ja, då är det jag. Och då blir det inte bra. Uh, för att allting handlar om dem. Precis bara dem och deras välmående. Nej, det hör man ju faktiskt ibland. Jag hade gärna varit mer aktiv. Men vad ska grannarna säga om mig? Jo, men vi har ju exempel på människor som har sökt sig till oss. Uh, och... Uh, uh, Blivit, ja, blivit en del av gemenskapen För att dagen efter kräva att få En viss fördel Och när de inte har fått fördelen När vi har sagt, ja, men det här kan vi inte göra Då säger man, titta ni bryr inte om mig Nu lämnar jag er nej, men visst. Ja, men det är väldigt bra att, att de lämnar Som sagt för, för ja, absolut, absolut. Det finns massor med fördelar att gå med i för Sverige Men man ska ju inte gå med bara för att suga ut liksom, nej, Du ska inte gå som med som för att, att få fördel Du ska gå med för att ge någonting Och du kommer få tillbaka Ja Nej, så att det, det är en, problematiken ligger ju naturligtvis djupare än bara någon, någon vilja att, att, att döda sitt barn i limoden. För det är nog inte det det handlar om, utan det handlar om den här, det här jaget. Och det, jaget har ersatt tradition, jaget har ersatt Gud, jaget har ersatt all moral, utan det är bara jag. Så att, ja, och knuten med detta är såklart då den väldigt fria sexualiteten. det är att bli på smällen var ett väldigt avhållande sak för både kvinnor och män framförallt för kvinnor såklart för de fick det var sånt de som fick dras med. det. Ehm, och med Frida bort så kan du ju bara ja men herregud skit i kondom, skit i allting skit Jaja. i gör vad du vill det är ju bara, bara att göra den bort sen. men det är ju är samma men det är därför du fick det här jävla uh, pilleret. p-pilleret va för att jag ska kunna ligga runt, jag ska kunna tillfredsställa mig själv. Jag jag jag Och nu kommer det dumma invandrare, det dumma politiker som gör att jag drabbas. så Eftersom att jag drabbas så ska jag gå med någonting som ska lösa det åt mig. Jag kan de inte det. Då ska jag fan i mig gå därifrån och vara sur över att de inte löser ut mig. Det är en bortskämd snorvalpsgeneration som nu känner sig hotad. Det är den så kallade boomergenerationen. Och så det finns det. bra människor i den också. Jag har träffat flera, och de känner sig inte heller anklagade av mig. Jag tänkte bara säga, nu kokar du där ute runt radion. Vad menar han? Nej, men inte de människorna. Nej. För de vet ju, själv, det är ju bra folk. Men de som tillhör den generationen. Och är så som jag beskriver De är arga nu, Och vad de är Och de kommer aldrig mer att lyssna på Svegot nej, För nej. att Svegot tillfredsställde inte deras behov precis. Av att få sin världsbild bekräftat Nej det tänker jag inte göra så stäng av Och mm. gör något annat i sådana fall Jag bryr mig ärligt talat inte ett jävla dugg Om de nej, människorna Nej, men, nej men precis. För, som du säger, en person som bara tänker på sitt och sitt eget eh, Kommer ju fortsätta vara det Självfallet såklart. Och då blir det lite svårt, då blir det en, en belastning bara Ja, en tanke. Ska du bara, innan vi går vidare här Ska du dra en gissning med hur många aborter vi har Per dag här i världen I världen? Mm. Ja, nej det kan jag inte ens 1, börja. 125 000 per dag Ja Kör man på. Ja, det det, ja, ja, men det är en anseende skara människor. Jag tycker det är lite överdrivet. Vi pratade igår lite om hur är det är möjligt att man kan rösta fel vad angående artikel 11 och 13 och det var ju en det är svårt nog att sätta sig in i detta i efterhand artikel 11 och 13, då det skulle sig men man skulle lyfta ut då en del av detta och begära att få rösta om det separat. Det var där då Bland annat eh, SD och Marita... SDs Kristina Vinberg och eh, Socialdemokraternas Marita Ulfskod lyckades rösta fel. Mm. Och vad misstänkte du att det kan ju handla om en... För man kan ju bara gärna... Du behöver trycka på rätt knapp. Jag tror inte det handlar om det utan det finns en annan förklaring här också. Ehm. Och Magnus, det verkar ju ha gått ganska hetsigt till min sagt under den här omröstningen. Ja, om vi ska tro Sverigedemokraternas... Uh, en av deras politiker, kvinnan Winberg va, mm, mm. uh, så so, so var det ju fullständigt kaos man, man ändrade röstordningen uh, man skulle nämligen rösta dels om förslaget men dels också om huruvida man skulle kunna ta och diskutera förslaget mm. och det där kastade man om och sen så satt då ansvarig för röstningen och gastade och frågade har alla förstått och folk sa nej vi vet inte alls och sa han, nu röstar vi Och så viftades det och plaskades det och fixades det. Och sen så var det fel va? Och nu visade det sig när jag skrev artikeln igår på Svegot så, så hade jag inte förstått bättre än, än vad jag hade förstått. Och då tyder det på att, att det inte hade spelat någon roll. I okay. alla fall. Men nu verkar det som att det var så pass många... Som hade röstat fel. Att, att det visst hade spelat roll. 13 stycken tror jag det var. Ja, och då hade man, man hade inte så att säga skälpt hela, hela fördraget. Men man hade återgått till att diskutera artikel 11 och 13. Det kunde absolut innebryta att 11 och 13 inte gick igenom. Ja. I alla fall inte i nuvarande form. Och ännu vet vi inte. Vi försökte ju dämpa alarmismen här lite igår. Men hur som helst, Magnus, det är en väldigt, väldigt stor förändring av internetfriheten. Självfallet. Och jag menar, man kan tycka att vi var lite. Eller att jag var lite sådär raljant igår. Det, det hände ibland att jag är det. <går> uh, <går> <Gör> det? <går> det. Det stora problemet med det här är ju att det är de stora, de stora för jag sa ju det att om det här skulle få Facebook att lägga ner så applåderar jag det. Mm. Det är just de som slipper lägga ner. Alltså Det är alla andra plattformar. Till exempel ett forum som en politisk organisation driver kan få var tvungen att lägga ner. beroende på storlek. Och jo, sånt, så. men men, men det, det, det förstör inte för Mark Zuckerberg. Det förstör inte för de stora drakarna. Nej, för de Ja, De har råd, ah, ja, de har så råd så. med det här. Nej. Men det förstör för, för mindre aktörer Och det är det som är det sorgdiga Så att där har vi ju problemet med, med detta jag, för... jag vill också bara, jag vill bara Innan vi gör något annat så vill jag bara säga till Brysknolf i chatten, han skriver Jag gick med för att få gratis kaffe på tår Du är välkommen till det när du kommer till huset för Jag ska personligen brygga kaffet och hälla upp det till dig mm, mm, mm. Du verkar vara en härlig kar Precis som vi vill ha Absolut. Uh -huh. Nej, Så vi. För att sammanfatta då på något sätt här EU ska förändra internet Väldigt mycket, mm. uh, väldigt omdebatterat Just artikel 11 och 13 Då ska man rösta separat om man inte ska ändra Artikel 11 och 13 eh, många pratade under tiden eh, detta skulle, när omrötningen skulle ske till och med ordföranden pratade, han frågade då alla där ute, hallå, jag ser det framför mig, det är larmet ja. och stökigt och så här. Ö, folk hoppar och skriker är du med på detta nu, du röttar med det, kör vi ett två, alla röstar tillsammans, är du med nu då, är du med på den dag, nej, säger folk, jag har ingen aning om vad det är som pågår här, hjälp mig, vad är det som händer nej, då kör vi ändå, säger han. Ja, och, och riktkararna börjar ju, de har ju de här tecknen ovanför huvudet upp, ner, pekar, mm, som man ska om... rösta och, ja, mm. du förstår ju. Och det är det så Det står helt tänker att ah, nu ska vi rösta på nummer fem. Vad tycker ni om den, ja eller ja. Nej? Då hade man ändrat ordningen där lite praktiskt. Precis. Så då körde man enligt röstlistan, men det var ju fel då. Mm. Var på 13 personer röstade fel? Var på det inte blev någon ändring? Var på internet som vi känner det faktiskt ja. eh, på många sätt kommer ändras? Ja visst. Demokrati. Ja, alltså, här. Demokrati. Speciellt när Demokrati. jag ser Donald Tusk eh, som är då... En av de här jag kommer aldrig ihåg vad han har för roll i den här uh, sovjetiska apparaten. <laughs> mm, uh, nej, han är väl en ordförande? ordförande uh, i tredjeck, komintens internationalistiska... Uh, det låter fantastiskt. Uh, han står och säger i ett annat sammanhang att, att uh, Storbritannien måste respektera <laughs> de en miljon <laughs> människor som inte vill ha brexit- uh, Storbritannien kan inte ignorera De personer som nu protesterar Mot Brexit Storbritannien borde göra om omröstningen Och se till så att de får vara kvar i EU bla bla bla bla. Det, det kan man göra om Inga problem När en hel nation med åtskilliga miljoner människor mm. Har röstat fel Då gör vi om men, men äh, äh, när, när EU-parlamentet röstade äh, går. Och det är också det roliga som du sa igår Jag har tänkt på det en del så här, När de bara, men vi röstade fel kan vi inte nej äh. Gjort det, gjort. Gjort. Och det är gjort <laughs> men, men vad är det som hindrar? Det är <laughs> så här, sitter det ett, ett, Det sitter någon form av inte vet jag, så här, Leprechaun i något hörn Och så här försvarar röstdatorn <laughs> Med sitt liv så här. Det går inte, då måste ju gå förbi här äh, äh, det är, Och det är ju svårt Att tänka annat än Ja men, oh, jag vet Okej, okay, man gjorde det inte så här stökigt för att det skulle gå igenom Men, men ja, alltså ja, Skitsamma, men framförallt är det här Sitter vi och gnäller, och folk kan uppröra sig Jag gör vi ju odomokratiskt, det här borde göras om Ja, men de kan ju bara, nej det är vi inte Vad ska du åt in en liten bög? Det är inget om det, det liksom Medan Brexit då, vi kommer komma in lite på Brexit här sen Det lutar ju mer med, Alltså det är ju mon Magnus Brexit? Ja. Härligt I teorin i alla fall, vi kanske ska ta det direkt då ja, har, du, har du förstått det där? Nej, jag är, det är fortfarande det. väldigt för, förvirrad av det här. Jag bara får en känsla av att jag sitter lite för efter och säger jag fattar inte det här. Men, men det är en svår värld. Så här, Theresa May ska avgå lite snabbare om hennes väldigt opopulära förslag på, på ett Brexit-avtal röstas fram. Ja, men igår så hade de ett, en nattmangling där. De, de, de, de tog fram åtta olika förslag som skulle kunna eh, liksom funka. Men inget av det inget av de förslagen gick igenom. Så de... Nej, och hon bjöd på hemmajord choklad med det här, så det. hjälpte ju i ja. ja, men har kärringen stått och gjort choklad, då är det desperat. Vad ska Jag har provat allt annat. Vi kör lite choklad. De bara, no, no. Yay, yeah. oh ho, oh, oh. eh, Nej, men det, det är väl typ så. Bakgrunden är ju då att mig tycker jätteviktigt med Brexit. Gud ja. Mm. Men... Det måste vara ett avtal bara. Mm. Avtalet tycker många är så här, vänta här nu. Vi är så fortfarande fast i klona på EU på alla möjliga sätt att vi får ingenting att säga till dem. Ja. Det känns väldigt lite där tycker ju folk. Ja. Men jag vet inte om, De får en del kritik med mig. Men, men jag kan ibland, nu har man ju man har hyfsat påläst men jag tror att för en, för en utomstående betraktare så kan det uppfattas som att mig hon vill verkligen att demokratin ska gälla. Vi ska få det här brexit nu. Ja, ja, som brittiska nu. folket. Men grejen är att de får ju inte det. Nej de får det på papper. Ja. ja, det står Brexit någonstans ja. och, och de lämnar ju och, och kanske missar någon avgift så de inte behöver betala och sådär. Men det blir ju inget bra Brexit och många har ju, det tänkt, alltid när jag lyssnar på radio om detta så säger de hela tiden, ja ingen vill ju ha ett hard Brexit. Ingen vill ju ha det. Det är inte så jag uppfattar det. Är. Väldigt många är så här. nu lämnar vi skiten. Det är liksom let the chips fall where they may. Nu mm. drar vi bara mm. och sen ska vi nog kunna lösa detta. Och det är ju det som Theresa May är livrädd för. Precis, givetvis. precis. Men vi ska se, det ser väl inte ut som en bra Brexit imorgon? Nej. Nej, det, jag tänker att det är ganska mycket att göra fram tills ja, dess. Nej, jag vet inte Det här är ju, det här är ju Liberal i sitt s va? Folket har sagt sitt så skiter politikerna i det Det är ju bara att lämna det, det är ju vad man har röstat för Så det är ju bara att lämna Man, man, man, man, man röstar inte om huruvida man skulle ha avtal eller inte. Man röstar inte huruvida det skulle vara hard eller, eller hard Man röstar om att lämna ja. Och att inte fler Är så här shit? Vad det är jobbigt att lämna EU? Vi borde verkligen dra. Mm. Vad är det här för klubb vi är med i? Mm. Där det är skitböket att gå ur. Mm. Men istället verkar mycket tvärtom. Här mm. men där ser ni. Mm. Vi sa ju det. Så här ska det inte bli. <laughs> Nej. Precis som. Ja, du fått lämna din man och han spöjar skiten nu dig. <laughs> och han hoppade på dig. Det är bäst att du stannar. Ja, precis. Det ser du mm. ser du vad som går. Man slår till illa ut i hjärnan. Och stanna med. Er. Vi får se om chokladen här eh, hjälper Och jag vet, det blir också lite märkligt om hon så Jag vet inte vad det säger om henne är självförtroende Okej, men vet ni vad? Jag, okej. Jag drar, jag lämnar bara ni röstar på detta Ni ja. slipper mig liksom Då förstår man att man inte är så populär någonstans kanske. Jo, men sen kan jag tänka mig att Det är ett under att den här kvinnan inte har gått in i väggen Och börjat <laughs> mediciner Jag vet inte vad hon är gjord då. Är liksom Jag, jag gillar inte mig jag gillar inte hans politik men jag måste ju ändå säga att, att, hon, att hon inte bara har liksom gett upp ja, jag, jag skiter. Man ser henne gå över ja, tämse ja. och bro där ja. så här nej bara peka finger mot parlamentet så här: men gör vad fan du vill liksom. Ja, nej hon måste vara trött på att hon vaknar varje dag. Oh, Brexit ja shit idag igen. Och så bara så här choklad. Choklad. Det har, det har hjälpt mig ungarna det har hjälpt. Mig. Choklad. Jag kör EMS, choklad det har hjälpt, mot allting. hjälpt inte mot de här sura sura parlamentarikerna. Nej, äh, Vi får väl se, men vi lär ju sitta här imorgon och säga ja, det blir inget om det. Ja, antagligen. Men okej, okay. då kommer vi till dagens huvudnet då. Vi satt ju igår faktiskt och sa, det ska nog bli bra. Det blir ingen var 11 och 13. Oj, oj, vad ni överdriver. Och Magnus bara, ja då, om det är så döda Facebook så skiter jag i det. Ja, men det Och Gud sa, okej okay, Mange, jag hör vad du säger, men ska vi inte förbjuda lite vit nationalism på Facebook då? Ska vi se vad du tycker om det Jag har ju egentligen inte med det här 11-13 att göra, det här Nej. är ju ett beslut fattat av Facebook. Men vi, men vi sa ju igår, 11-13, hur påverkar det oss och den nationella kampen? Ingenting. Kan det här påverka den nationella kampen någonting, tänker du? ja. Det är klart. Ja. Det skulle, om man uttryckligen förbjuder exakt det vi håller på med på den största plattformen. Ja, det skulle kunna ja, påverka. Det kan, det kan påverka. Ja. Naturligtvis en del. Alltså... Ska vi bara, vi börjar från början? Börjar början. Vad är det Facebook har mm. bestämt? Så där hastigt och lustigt också. Det, kom, det slog ju bara ner. Mm, mm. Jag antar att de är med Chrysler att göra. Det är utan tvekan ja. eftersom han sände live på Facebook. Ja, det det. <laughs> jag tror att Zuckerberg blev lite småsur där och tyckte att vänta det sitter inte, inte bra på er. Eh, nej, de har ju släppt då ett pressmeddelande här. Standing against hate. Ah, det är bra? Och uh, ska jag försöka live avsätta detta? Det brukar ju gå så där. Uh, nej, vi kör det på engelska. Today we're announcing a ban on praise, support and representation of white nationalism and white separatism on Facebook and Instagram, which we'll start enforcing next week. It's clear that these concepts are deeply linked to organised hate groups and have no place on our services. Och sådär, fortsätter det då, lite grann eh, vi, eh, de, de har ju själva lite svårt Att få ihop det här då Eftersom det är just vit nationalism Man ska ju få vara stolt över sitt ursprung Och det är jättebra och fint på alla möjliga mm. sätt Men just vit nationalism är extra dålig liksom, På något sätt eh, och, och därför förbjuder man det helt Ja, och man har ju pratat med 20 experter Säger man, mm. vilka det nu är Ja Som har kommit fram till att kopplingen mellan white supremacy, alltså vit makt eller vit överhöghet Och vit separatism och vit nationalism är så stark att det är samma sak mm. Och det är väl lite så man, man använder det För att man har tidigare förbjudit white supremacy, alltså vit makt det, det har varit ett, Men, men då, då, när man förbjöd det tidigare, då sa man uttryckligen att vit, vit nationalism är okej okay. Men det har man ju fått stryk för Och nu så säger man att vit nationalism inte är okej okay Och vit separatism inte är okej okay. Men ja, det är ju alltid hopplöst att försöka förstå Vad de menar, men, men vad då vit makt? Alltså, Nej, men alltså, vad menar de med det? Om du tar white supremacy uh, Vit makt om vi kallar det Det är white power va? Fast vit, White supremacy är ju vit överhöghet Men i Sverige verkar de översätta det till vit makt Jag förstår inte riktigt Nej. Men ja, okay, ja. skillnaden är ju att alltså, Någonstans så här, är du, är du en anhängare av vit överhöghet då, då anser du att, du att vita människor är bättre än alla andra. Mm. Punkt. Ungefär som den judiska idén, herrefolkstanken att, att jag som jude är speciellt utvald av mm. Gud, har ett mm. speciellt syfte och därför är vi liksom lite, vi har, vi har lite bättre kontakt med Gud än någon annan. Va? Mm. Mm. Det för övrigt kommer att fortsätta tillåtet på Facebook ja, att, att förespråka ja, ja. att man har en utvaldhet som juder. Mm. Uh, nej och, och det, det, det förbjöd man då det, det är sånt som de kopplar till Nazism eller liknande Men vit separatism Och det här är inte det skiljer sig Vit separatism och vit nationalism skiljer sig Egentligen också för vit separatism Det handlar ju bara om att du vill vara separerad Jag, fred. Ja, jag vill bo i mitt område med mina kompisar och mina människor. och Vi, vi är etniskt vita, vi är vita människor, vi vill vara tillsammans. Mm. Och det ska förbjudas. Mm. Så att du får inte ge uttryck för. De har ju en fras där till exempel att om du säger att invandringen sliter sönder vårt samhälle och svaret på lösningen på problemet är att det är vit separatism. Mm. Att vi separerar oss, mm. då är det förbjudet. Så, så att du får, inte, du får mm. inte säga det längre. Um, och vit nationalism Det är en amerikansk, ett amerikanskt påfund um, som, som har varit ifrågasatt Också från nationalister generellt uh, det, det, är ju, det är ju så att säga Du har nationalismen i form av, av nationen va? Um, Om du tittar på nationsstaterna Sverige, Norge, Danmark Vi svenska nationalister Vit nationalism hittades ju på i USA För att där är man ju Vit. sen är man italienare eller grek eller skandinav eller vad du vill då så då hittade man vit som ett sambegrepp det har ju inte slagit rot i Europa för det här har vi våra nationstater mm. och det här är ju primärt en amerikansk problematik som Facebook också reagerar på mm. Mm. hur det kommer drabba svenska nationalister det, det vet jag inte Nej, jag tänker att man kommer bara kunna anmäla saker Nu kan man bara hit hate speech och allt vad det nu är Och nu, nu lägger de bara till uh, white naturalism där till exempel. Ja, ja, precis va? Och då gör de det väldigt lätt för då slipper de hela diskussionen om Till exempel uh, Om man säger att gud vad, jag skulle vilja bo i en stad Med bara svenskar Mm. Är det rasism eller inte? Det behöver man inte ens fundera på längre Det är vit nationalism eller vit separatism Nej no, det är svensk separatism Ja, svensk. Mm. Uh, saken är den ska royalistiska föreningen Förbjudas Just för att de, de är yeah, för okay. uh. Uh, Och det här slår ju också då Mot konservativa För konservativa är ju något mer uh, Nationellt sinnade än, än andra Så att det här är ju ett genomslag också För att kunna ge sig på konservativ Däremot så säger man att man inte förbjuder Implicit vit nationalism Nej precis uh. <laughs> uh. Så att jag, jag känner på med att det kommer kommer en uppsjö av eh, sidor på Facebook som, som hyllar gamla rum ja, ja, eller ja, grekisk eh, konst eller tryckkokare någonting. Tryckkokare ja, jag är ju för tryckkokare. Mm, vi, som, vi som bara vill vara med de som är släkt till de som uppfann tryckkokare genetiskt. Absolut. Det är mer implicit än så som det kan bli. Men Nej. det kommer väl snart förbud mot eh, jo, men, det, Och det här är kul för det vi ser i historien som upprepar sig. Katolska kyrkan försökte ju Sitt bästa för att förbjuda Bibeln mm. på alla språk Utom de språk som bara de själva kunde förstå <laughs> e, Och så ströp de och mördade människor som gjorde annat okay. Men idag så sitter de flesta med Bibeln på sitt språk Om det är så i klickspråk från Afrika Eller inuitisk snöspråk eller svenska Du kommer ingen vart med detta ehm, Och när, när vi för tio år sedan sa att Nu är det över för nu så dömdes någon för HMF för det här eller nu är det kört för nu kan vi inte göra detta så visar det sig tio år senare att vi sitter förbannat här och fortsätter att diskutera de här ämnena för att vi är så pass intelligenta att vi kan manövrera oss i denna värld. Och... Ja men om vi tillåts manövreras, jag menar det fria Sverige kan man ju fråga till exempel mm. hur det kommer ses är det vit separatism eller inte? Det är det ju inte på Nej, ett sätt, det men inte. det är det också på ett sätt det är ju helt i betraktarens öga Jag läser lite här om just vit makt förresten För det är alltid fascinerande sånt här. Den gemensamma nämnaren då inom vit Är en typ av rasideologi där den vita rasen anses Överlägsen Jag tycker att den vita rasen, är överlägsen åt så konstigt Nej, Men det... jag är ju vit och jag tycker vita är jättebra Och bättre än andra eftersom jag själv är vit Jag är nästan, då är jag mindre vit makt Än vad du är För att, uh -huh. för att jag hävdar ju att alla raser Har sina, har sina ups and downs Du säger att den vita rasen då Samlat begrepp har många saker som vi är bättre än andra men, men andra raser, där finns ju definitivt saker som vi långt är gott, mycket bättre det, på men än eftersom jag är vit så gillar ju min egen ras mer, rimligtvis, precis som kineser gillar sin egen och svarta gillar sin egen och, precis som man gillar sin familj med en andras familj ja, ja visst, nej men, ja, ja, men det, det där är ju bara en, en känsla som säger att det här är det vi identifierar med mig mest och det är det som mm. jag så att säga försvarar mest men jag är ju vansinnigt förtjust i andra raser också och intresserad av deras uttryck och, ja, ja. Jo, och sådär. Så det, det är, där mycket är ju det vi vill det är mycket det vi vill behålla. Därför är det inte bara de här gegrämanerna. Ja, nej, precis. Nej, så det där är ju bara dumheter. Det där är ju något de själva har hittat på precis ja. som mycket annat för att, för att smeta på oss. Um, det, jag vet inte, det faktiskt inte. Jag begreppet vit makt bildades ju som en travesti på Black Power, visste du det? Det kan jag tänka mig. Ja. Det vill säga Black Power var väldigt vanligt då, under 50-60-talet för att svarta skulle kunna resa ja. sig. och sådär. och sådär då, då var det någon som bara, okej okay, Black Power, då borde White Power finnas också. Man ja. kanske kan tro att White Power skulle komma först. Men så är det inte. Utan det uppstod som ett sätt för amerikanska nazister, eller så på Wikipedia, att utnyttja 1960-talets medborgarrättelse genom att påstå att vita amerikaner för ett illa under detta påstående, påstående, påstående White supremacy kom mycket tidigare 1902 och det teorin att vita människor är ärftligt överlägsna och därför har rätt att styra över svarta människor, det tror jag väl är väl där folk, så tror väl folk att det är på något sätt att du och jag vill ha massa slavar ja, Jo precis, och, och det, finns ju, det finns ju definitiva uttryck för detta i tidig alltså när vi tittar på den tidsperioden att, att man definitivt uttryckte sig på det sättet mm. Um, men, men det, det ja, Först och en så tar jag inte ansvar för det <laughs> Nej det vore märkligt <laughs> ja, och, och Jag utgår bara från vad jag själv tycker och tänker Och hur vi formulerar sig i föreningen mm. och då, då, Just den idén Tycker jag nog att man har Frångått av de enkla skälen Att, att man har blivit Man har fördjupat idéerna och funderat mer kring det här Och, och liksom ja, Lämnat det där hän helt enkelt Sen finns det ju andra folk som efter 2000 år Fortfarande inte kan erkänna att de Inte är mer speciella än andra Men det de står för dem Och de får ju fortsätta naturligtvis På Facebook svart Black power Jewish supremacy Inuit kingdom kam eller någonting Allt är okej okay. romsk, romsk separatism Um, samerna kommer nog få finnas kvar Absolut, Misstänker samerna mm. Men det är bara vita då ja. Så att, det är skönt att vara privilegierad Underbart är det att njuta av alla dessa fördelar Som vi får, men också även om det skulle påverka Mycket många vi säger det Ja, alltså, internet, internet Svenskarnas hus finns Verkligheten finns där ute Det är dags att, att kliva ut ur internet Så mycket vi bara kan ja, och så en, en, en grundidé Med Svenskarnas hus och det fria Sverige Det är faktum varför vi har Andra kommunikationsmedel, medlemstidningen och huset och sådär. Det sa vi från första början när vi funderade kring det här. Internet kommer inte vara det det har varit. Det kommer bli mer svårt att arbeta där. Mm. och Det gör att vi måste ha representation i verkligheten. Inte bara någon gång här och där. Kalla till något möte som det blir problem. Utan att, att finnas där konstant. Och det, jag är glad att vi har lyckats. Ja, verkligen. Um, och det på tal om svenskarnas hus. Uh, Insamlingen går som tåget faktiskt, på så här Riktigt. Inte du, svenska svensk... tåg. Ja. Ja, som, som japanska tunnelbanor. Som, går, ja. som tåg gick för uh, 40 000. Vi har bara 10 000 kvar. Vilket är fantastiskt, fantastiskt. Det har varit en jättefin ökning här som vi började prata om det. Så nu är vi riktigt nära målet. Jag hoppas ni alla känner för att hjälpa till att ge en liten gåva. Jag tror jag ska ge en till Magnus bara för saken skull här. Vad ska, vad ska jag med pengar till? Ingen idé. Um, så indifredsverige.se, klicka på ge en gåva. Ge en stor eller liten gåva, allting räknas givetvis. Många böcker, små och så vidare och så vidare. Och på tal om Svenskarnas hus. Jag uh, att du kollade lite kommentarer igår. Uh, det är så kul cool att se. Mm. Folk är så glada mm. och, och verkligen, jag, jag tror Det här, vi pratade om det igår också Det här symbolikvärdet går inte att överskatta Kanske till och med för människor som inte är medlemmar Som aldrig har tänkt besöka huset mm. Som kanske inte ens tycker vi är speciellt rätt väg ute De ser ändå, så det går att göra någonting mm. sånt här. Mm. Det finns en plats Där, där, där sådana som vi, om man säger så Hemska nationalister kan ro ett väldigt stort projekt i hamn på mm. ganska kort tid med tanke alltså med hjälp av att vi bara samarbetar mm. bara och bara men, men det går. Absolut. Uh, jag vill bara återknyta till det här vi pratade om Facebook där Kosma skriver på på chatten här uh, öppna konto på VK. Mm. Och uh, absolut VK är ju ett, uh, ett alternativ till detta. Jag hade jag tror jag har ett konto på VK men jag tröttnade. Uh, av det enkla skälet att de som graviterade till VK uh, då var ju värre än de som satt på Facebook. Det vill säga att det var ju bara Hitler tog rätt. För man fick för sig, vilket jag förstår inte hur men man fick för sig att man på något sätt undgick svensk lagstiftning mm. om man satt på, på VK, vilket man naturligtvis inte gör. Uh, så att då kände många att här kan jag släppa lös allting. Ja, man vill också för sig att genom att skriva alltså ta ifrån från liksom. jag önskar, jag bara hittar på ett citat jag önskar jag önskar att Hitler hade gasat fler liksom. på något sätt fick man förstå att det där skulle hjälpa någon på något ja. sätt, när det är tvärtom bara, herregud, tänk om du är vår motståndare och går in på VK bara, just det ja. det är precis sådana här de är ja. Nej, och, och jag kan, jag kan förstå uh, det finns ett intressant en intressant i en bok som skriver Harold Covington om The North, Northwest Republic uh, tror jag det är uh, där, han, där han berättar om en, en framtida värld där den här uh, organisationen han skriver om honom möter och det kommer dit folk uh, och det blir nästan så här vansinne i salen för att alla står och skriker alla de här förbjudna orden mm. Uh, Fram här att de, de de går kuvad i samhället och när de kommer hit så får de äntligen släppa loss och då blir det vansinnigt. Då. Jag, jag förstår den här känslan av att bara, bäh, du vet, vräka ur sig allt det där hemska och gärna gånger tio bara för att. No, no, Okej, okay, var men varför bara för att? Nej, men för att du, om, om, du, om du kanske inte har vänner du kan prata med, du går hela din, hela din vuxna tid Går åt till att liksom. Anpassar dig till PK-samhället på grund av jobb, på grund av släkt, på grund av vänner. Och när du väl då hittar någonstans där du kan säga alla de här orden som är förbjudna, så är det säkert mm. som en tiden som pissar och då, mm. bara, då bara matar ut. Jag mm. förstår psykologin bakom det. Jag säger ja. inte att det är rätt och jag tycker att ni ska undvika det. Ja. Och vi ska veta att VK också lider under svensk lagstiftning. Såklart. Äh, I Sverige. Och, ja. äh, och så vidare. Va? Jag, jag tycker att vi ska i princip tycker jag att. Facebook eller liknande ska användas på två sätt. Antingen för dig själv och dina vänner, alltså att ni har delar motorintresse eller hästar eller vad det är och, och gör ja, men det. Eller då familjen, att man har några privata grupper där man håller kontakt med sin familj. Mm -hmm. eller så. Det, det är ett absolut bra sätt. Det andra är att ägna sig åt propaganda. Propaganda, inte någonting annat än propaganda. Och kan du inte propaganda, då ska du inte försöka ägna dig åt det. Men, men och sen utöver det Så ska du ägna dig åt Att skapa bra nätverk IRL i ditt lokala område Med dina liksom, Nationella kamrater Du ska bli en del av det fria Sverige Du ska bli en del av att öppna fler fria, fria Hus för fria svenskar Och så vidare Och kom ihåg att också eh, det här länkdelandet och allt sånt här det, det pacificerar även om vi kanske inte själva tror det. Vi, har, vi kan ta upp det exemplet igen. Vi har ett, ett redaktionellt, nu har vi fått tag i det här Magnus, men vi har på Slack här på Svegot så har vi en kanal där man kan lägga nyhetstips. Mm. Och vi märkte alla det ett tag att Det var något som hände där. För, för när man la mycket nyhetstips så blev det inte så mycket annat gjort. Nej. För då tyckte gärna någonstans att jag har gjort mitt. Och ja. det här liksom, drivkraften att göra någonting ja. försvann lite grann. Ja. Och jag är säker på att det är samma sak på Facebook. Självklart. Sitter där och dela massa länkar ni i mig i diskussionen. Ni klickar minst en like på SD senaste talar. Och du kan tänkas vara. Då känner ni att ni har gjort någonting. Absolut. Då går man inte och gör något vettigt. Nej. Då åker man inte och träffa träffar nationella vänner Nej. istället. och Så Tänk på detta. Det är... Och Plus att dela länkar och saker. Jag vet inte om det fyller så jättemycket mycket syfte längre. Det var ju synd om det bara försvann, givetvis. Men jag ser att vissa är, ska vi säga, väldigt aktiva. Mm. Och jag förstår inte hur man hinner dela alla länkar i alla grupper som finns. Jag förstår, man är väldigt trött efter det. Och jag ser också att folk skriver liksom att ah, men jag är min sann mitt. För jag delade förr tid länkar mm. i den här mammagruppen. Mm. Det kanske gör någonting, det kanske gör någon nytta, men jag är också ganska säker på att den tiden skulle göra mer nytta i något mer konkret arbete. Jag tänker så här då, att, att du ser definitivt dela länkar och så, men som jag säger, om du ska använda internet eller använda Facebook eller dylika medier för eh, något annat än liksom rena familjeangelägenheter Då ska du göra det på ett sätt som är planerat. Mm. Då har du dina sidor som du har uppskrivna. Där går in, där går in, där går in. Där delar jag länkarna så. Och sen så gör man det effektivt under, under en halvtimme. Pang, pang, pang. Man gör sitt jobb som den propagandist man är. Man, man skriver genomtänkta svar på saker och ting. Um, man, man ser till att hålla koll på om det här något eller inte. Mm. Men sitter man bara och slöpostar och tror att det gör någonting så tror man fel. Va? Då är det bättre att gå ut med hunden och sätta upp klistermärken. Till ja, eller att, att ha en bowlingkväll med, med några kamrater i Mannaförbundet. Mm. Eller fundera på om man kan öppna ett Svenskarnas husporten. Eller vad det kan vara. va? Ja Eller till och med sammanfatta några nyheter och skriva ett intressant inlägg om det, hur de här sakerna hänger ihop. Eller, ja. Alltså någonting bara. Precis. Så vi att, ska att, inte röra oss själva. Och det här säger både jag och Magnus med, äh, vetskapen att vi själva har fallit in i detta oh ja, oh ja. det. Det är därför. Så, Det är därför man vet hur det är mm. För att, att man vid, Oftare än man vill erkänna äh, Kommer på sig själv Vad tog den här timmen ja, vägen Jag har ju delat massa länkar Ja, precis <laughs> Det, jag uh, det vi ska, här får vi prioritera här så Jag vill ju prata om sockertopp Men det får bli uh, lite mindre viktigt Än Magnus här Berätta det för mig, jag ska berätta vad som hände igår Magnus Du var ju här, Så jag vill inte berätta det för dig då kanske Men Magnus satt här och läste igår och ångade upp sig Och bara, fan jävla Expressen Såg det ju såklart inte Magnus för det skulle han aldrig göra Nej, jag har ju äh, aldrig nej, vet Gud, det jag, ja, oj. Men Express, ah, Expressen hyllar någon om de kommer hit här nu Vad är det som pågår? Och jag tittade bara på Magnus och sa, ja men det där vet du väl Det har väl hänt hela tiden, jaha så Magnus, du tycker inte det är några problem Och så fick man en liten avhyvling här ah, Jag får läsa den själv då sa jag Ja, ah, Nu behöver <laughs> vi inte gå in på vad du sa då men nu läste jag den om Maja 25 då som konverterade till islam och vill inspirera. Och faktum är att även med Expressens mått mätt så är detta en ovanligt hyllande artikel. Ja, visst är det det. För att du förstår, Daniel, efter att vi hade vårt samtal. Du gick ut på Twitter och sen så uppmärksammade jag den här artikeln och så frågade jag då mina följare är det jag som överreagerar? För att jag kände lite grann att du gav mig en törn där. Jag tänkte, är det jag som är för känslig nu mera. Och jag är glad att höra nu att du säger att du också reagerade på detta. För det här är då en artikel av Attila Joldas. Mm. Uh, den är ju bizarr, mm. först och främst. Mm. Um, och Ska jag förklara varför jag tycker den är bizar? Jag börjar du. För att jag vet inte om den handlar om träning eller islam. Jaha, men den handlar ju om islam. Och, och träning. träning. Nej, det vet jag inte. Jo då, för att den här flickan då, kvinnan, um, <coughs> Maja Fredin, hon mådde dåligt. Mm. Ja. Och så började hon träna Och började må bättre mm. Och så kom hon till islam Och mådde bättre så att det, Och då lyfter hon tunga vikter på gymmet Och lägger ut bilder om det och går till islam Jag vet inte om det är träningen eller är det, Alltså det är bizarrt För att han blandar de här två som självhjälpsmedel Ja, jag tycker väl <coughs> Träningen är mer någon slags kuliss och lite bakgrund Det är, ja, det är fantastiskt För jag menar Maja Fredin här, hon, hon tränade ju Men det hjälpte ju inte, skit Hon var ju, hon var ju asdåligt ändå, ja. men islam Det, det, det, det. Och vanligtvis den här sorten artiklar så det brukar vara ganska hyllande Men man brukar ändå se någon liten så här problemformulering liksom, Någonstans, eller något litet kommatecken i alla fall Som tyder på att det inte bara är fantastiskt med just dem Så gick det denna gången Vi pratade alltså om jag fördien som nådde botten Förra sommaren och mådde väldigt dåligt Oklart varför, det förtäljer inte artikeln Hon har också länge fått kämpa mot fördomar på gymmet. Vilket jag tycker är märkligt. Men, men om man skulle tro på henne, hon har tränat till från i fem år och hon kan mer eller mindre inte gå in på gymmet för det står i sån som du vill ifrågasätta. Ja, det är ju här så... det börjar. Alltså, mm. Å ena sidan så mår hon dåligt och andra, vi kommer till det slav, Men sen det här att fördomar på gymmet. Det är ju en sån här grejer du får höra när det gäller feminismen och liknande. Att de, sådär, för att hon säger att de säger, du säger du tjej du kan inte lyfta så mycket. Ah, så det är det jag menar att Antila blandar in sånt här helt, helt oförhappande. Mm. Lyft inte för tungt Fick hon höra Tjejer ska inte bli muskelknuttar eh, Och eh, den typen av träning Gör mig för manlig typ Det var mycket pika Berättade om Påminner mig om När jag gick på <laughs> Göteborgs universitet ja. eh, Skulle vi ha någon gruppträning eh, Inte gruppträning Alltså grupparbete Och den unga eh, tjejen då, En av alla de här Som jag berättade om innan Som blev väldigt förändrad Under tiden Vi gick den här feminist, feministkursen då, Som man fick gå i tre veckor eh, Jag tror de var ganska nyligen avslut Som kom in och var så arg vet du, Magnus. Hon var så arg Hon kom från gymmet Ja Jag, jag vågade ju knappt fråga jag var väldigt rädd jag säga, på den tiden jag vågade inte säga någonting till någon nästan men jag frågade i alla vad är det som har hänt liksom när jag är på gymmet idag och, och bokar tid med en personlig tränare vet du mm. och vet du vad han säger till mig nej så jag han sa så här det är nog bäst att du börjar med tjejvikterna och så pekar han på de här vikterna här borta som om tjejer skulle vara svagare än män å oh, herre tänkte jag stackars tränare här har de då en avdelning för för kvinnor med lite lägre vikter för att de inte ska skada sig men det får man inte ha så du. Kvinnor ska lyfta lika tungt som män direkt första gången. Ja, ja. ja men väl gör det. gör det. Gör det en gång. <snick> Föreslår det. I alla fall. Maria Fredin då va? Hon, hon var, jag vet inte om hon är någon slags känd. Jag vet inte om hon är en träningsprofil. Det tror jag väl inte. Ja, hon har väl någon Instagram va? Eller någonting. Ja. Jag, jag har inte gjort någon undersökning. Nej, där. vi kan kolla här. Hon har 1800 followers. Jag vet inte. Men det kan ni ha med den här artikeln nu ja. Skit i det, vi ska inte fastna i sådana detaljer hon, hon tränade, men det var väl jobbigt på något sätt och Hon blir deppig på alla möjliga sätt och, och, och sådär. Men nu är hon tillbaks då Och hon har då kommenterat till islam Och hon är jätteglad över detta Hon skriver här i sitt inlägg att ja, Ni kanske har märkt att jag inte har varit så aktiv här de sista veckorna Framförallt är det för att jag har behövt vila lite Jag har sovit väldigt dåligt och sådär. Men Nu är det så här också, det kanske kommer som en överraskning Men nu har jag kommenterat till islam Alhamdulillah Ute heja i ja, typ. och hon skriver också att ni kanske inte tycker om detta ni kanske tycker jag är dum och korkad eller att det är eller någonting men jag bryr mig inte ett skit om det för att jag mår så himla himla bra allting är så fantastiskt det är så underbart att vara muslim det är det bästa någonsin jag känner mig så himla, hem, himla hemma och det här skedde ju då Magnus när hon tog ner Koranen du. Mm. Från, från bokhyllan och började läsa och då känner att en tyngd lyftes från jag har inte läst Koranen jag vet inte hur många jag har träffat Magnus som säger jag har läst Koranen 11 gånger och den är inte bra Jag har inte läst koranen, inte en, en sida tror jag ens. Jag, jag har ljugit och sagt det någon gång. Jag tycker inte man behöver läsa koranen <laughs> riktigt. Men hon gjorde det i alla fall och, och jag har läst om koranen ganska mycket men, och den är ganska svårförståelig. Men, men jag såg koranen i boken och tog fram den. Då kändes som att en tyngd släppte från mina axlar. Mm. Eh, hon läste på, sig du? Hon ställde frågor. Hon tittade på internet också. Du, hon googlade i timmar. Ja. Det vill säga minst två timmar googlade hon om detta. Eh, sökte svar. Eh, hon har varit döpt i svenska kyrkan innan, men ja, där tycker jag är intressant. Aldrig varit troende eller religiös. Nej. Där har vi det. Var tröstad, eh, gudlös, förvirrad, ja. ensam. Hittade en stark religion med ett starkt community som välkomnar henne väldigt mycket. Jag kan tänka mig hur laverbombad som man säger hon har blivit. Känner sig såklart väldigt hemma i detta. Har säkert fått massa nya vänner. Hon beställde en av Nikes. Nya fräscha hijaber. Tog med sig den till gymmet och började lyfta och träna. Och mår nu bättre än någonsin. Så på ett sätt kan man säga att man vill tappa Ja, precis. Va? Men, men det är ju väldigt mycket undligt kring detta. Och jag, jag, jag, jag undrar. Jag menar, vilken församling tillhör hon? Hur konverterade hon? Uh, är det liksom genom att säga det här uh, är det ett takbil? jag kommer inte ihåg, man säger det fem gånger så är det klart liksom. Ja, det räcker väl uh, Har de, för att de säger att de har goda på nätet men har de inte, jag vet, Skulle du till exempel konvertera till katolicismen så är det ett elände där du ska ju sitta med prästen och ja, det ska jo, vara katechesläsning och mm. det är nästan som ett prov där Jag vet inte hur hon har gjort det här. Ibland får jag för till att Attila bara ha hittat någonting och det här kan han svänga till med va? Ja. Um, Så att jag, jag har ingen koll på det va? men, men men som du säger där så, så det här är ju propaganda rakt av. Det är ja, det precis. det är. Va? Jag, jag, jag läser till exempel um, jag läser här då um, nu är Majas konto återigen fyllt med bilder och videoklipp där hon lyfter tunga vikter balanserar på huvudet och slår personliga rekord. Det vita Nike-märket på hennes hijab ja. lyser vid tidningen Är det Är en Nike-reklam där kanske? Ja, kanske? Det är också det. Då. Sen så tänker jag, hon, hon gör någon sån här bild här där hon står um, spänner ut bröstet och in med magen och du vet sådär med hijaben på. Mm. Och jag bara tänker att i många muslimska länder så skulle mm. de bli piskad för att hon sexualiserar sig själv på detta sätt. Precis, det går att träna män finns. Precis. Som en hora ja. på något sätt. Ja. Och det, det är lite grann, nu tillhör hon säkert en sekt inom islam då, som, som tillåter detta för det finns det ju de som gör också. All, all mm. islam Absolut. är inte så där. Nej och den har spårat, ska vi komma ihåg, sista på många sätt. Det blir Men sen ner. är det så här att hon vill inspirera andra muslimska kvinnor till att träna och en sak som ska vara klart för oss islam är också en rasistisk religion är det att det arabiska är det främsta, det arabiska språket är det språk som gäller mm. uh, och de arabiska muslimer är ett snäpp bättre än andra mm. uh, det finns där uh, nästan som en onskriven regel att hon då Som vit konvertit skulle liksom ha något inflytande i det arabisk-muslimska samhället och inspirerat till... nej, nej, jag tror att hon kan glömma det. Ska vi testa? Förra sommaren nådde man Fridin... ju för den botten och mådde väldigt dåligt. Som ett steg mot bättre månde valde hon att konvertera till livets ord. Ja, det blev mormon. ja, eller något. Ja, Hon blev mormon och ska få det fem vita barn. Just det. Och... Just det Nej, det finns inte. inte... Jehovas vittne, nej. Uh, gick med i, i uh, Asa True Folk Assembly Och nej, nej. Uh, Satanist Nej knappt det va oh. Nej hon blev muslim Och då blir det en artikel, hyllningsartikel Av Attila Joldas uh, I Expressen så där helt utan anledning För att det är ingen större profi Det är inte alltså. Det är det som är så konstigt allting Det är alltid konstigt med den här ja, och... Hade det varit Carolina Klyft hade jag förstått det. Mm, ja, precis. Men hur som helst, hur konstigt den är så är det ju någon som löser detta som är deppig och känner sig nere kanske, hmm... Man kanske skulle kika på koranen ändå. Jo, men precis. För nu har vi ju en situation då, Daniel. Mm. Att om du mår dåligt så kan du antingen byta kön. För det är något Expressen är också salig för. Mm. Titta vad bra det blev för det här lilla Gunn, För att hon föddes som flicka men mådde dåligt och kom på att det är man hon ska vara, han. Mm. Byt kön. Eller konvertera till islam. Uh, eller ta psykofarmaka Det är bra Men den här jävla Söderman som säger Att du ska förstå vem du är Varifrån du kommer uh, Acceptera Nej. det faktum att du är en del av Guds skapelse, ja. att du är svensk Att det betyder någonting Pissa på honom, skäkta honom Släng ja, honom så, i dynghögen Han är farlig, ja, ja. farlig säger jag Han är mycket extrem. Väldigt extrem den här Magnus Ödman. Sprider han är hot. tatuerad uh -huh. också. Vi Hör och han. häpna. Uh -huh. Kan vi förbjuda honom på Facebook kanske? Det tycker jag vi ska ja, göra. va. Men, uh. men muslimsk överhöghet tycker jag ska tillåtas. Hit, men jag säger som uh, den gode skall Dennis A. Stegner skriver i Fritjofs saga i Vikingabalk. Uh, Den som viker ett steg tar avsked från oss. Det är lagen. Gör sen som du vill. Och mitt budskap då till Maja Fredin är att du har tagit avsked från Sverige, mm. från svenskarna mm. och du är inte välkommen tillbaka. Valet är gjort. Nej, hon kan ju inte lämna islam heller. Det är ju dödsstraff. Oh, kanske man borde ha kikat upp. upp lite innan. Kanske inte just i hennes sekt. Nej, precis. Vi får se. Det är olika. Där. Men du, eh, Libyen vet du. Mm, eh, lite libyaner heter det då <laughs> <laughs> Libyer heter det. Och det är nog inte Libyer heller. Nej. Uh, men. <laughs> Ja, det är hemskt jämt. Ett fraktfartyg va? på väg från Turkiet till Libyen eh, hittade en massa människor då som låg uppe där. Men jag gärna det. De har ju lite dåliga båtar, de här stackars mm. flyktingarna som mm. flyr från ja, bomber och nater och krig och turyr och fattigdom och klimatet flyr de ifrån också väldigt ofta. Så de tänkte vi får lov att skysta och plocka upp dem här. Eh, men fartyget åkte inte riktigt dit de ville och själv är bästa dräng, som man säger, Magnus <laughs> så de, de här man kan naturligt helt enkelt över. Vi vet inte hur många av dem givetvis. De har kapat skeppet och det är nu lite oklart vad som kommer hända. Befinner sig När det kapades så befann det sig utanför Tripoli, då, den libyska huvudstaden. Men när man då fortsatte tillbaka till Libyen så kapade man som sagt fartyget. och Nu har ju Malta sig, det blir inget av med det, hit kommer ni inte. Matteo Salvini från Italien så såklart att hit kommer ni absolut inte heller. Och det här kommer väl bli en stormning verkade det som, med specialstyrka. Alltså, nu för... läser jag på Aftonbladet. Eh, alltså, efter en militärinsats förlorade kaparna kontrollen över fartyget. Ja, det är Malta Today som skriver det, så det har tydligen hänt redan. Okay. Ja, men och det kan jag ju tänka mig att så här kan man inte göra. va. Nej, eh, nej men det... det... <här> <här> I... nu, jag är Jag är ju sån där, jag är ju ytterst romantiserande över sjömanslivet. Eh, och jag vet, jag vet att när Någon befinner sig i sjönöd, då hjälper man den. Ja, det gör man. Det, det spelar ingen roll om det är fienden, det spelar ingen roll om det är antikrist själv som ligger och bubblar. Sjömän eh, hjälper människor i nöd. Mm. Det, det gör man bara, mm. och det tycker jag är fint. Då. Mm. Och tacken var alltså att de kapar skeppet För att det är också så att om du hjälper Människorna, det du gör är att du hjälper dem Till närmaste säkra trygga hand Där de kan komma, komma av I det här fallet Tripoli i Libyen Det var ju inte dit man ville va det är väldigt <laughs> viktigt. Så, att, så är det ju Och därför så, så jag kvarstår Med min idé om kanonbåtar i Medelhavet Helt enkelt va? Du alltså ja Tänk om det här nu blir eh, vanligare Vilket man absolut kan tänka sig Det är vanligt som en ny eh, så kallad flyktingvåg från Libyen Alltså man kan ju tänka Du är kapten på ett skepp Och du kanske har passagerare ombord eh, Och så ligger det en massa eh, personer där Och du kanske känner att fan Det var mycket kapningar på sistone Ska jag helt enkelt ta och skita i dem Ja Och det får du inte göra, då bryter du ut alla möjliga lagar. Men då ska du utsätta din personal och dina passagerare för den risken att bli kapade? Det blir inte helt lätt. Återigen, på grund av våra politikers slapphämthet mm. så försätter man vanligt fölk. Mm. Eh, goda människor, eh, kaptener, styrmän och, och andra i enorm fara. Mm. För att man inte har satt ner foten från början. Så att ja, det här kommer definitivt bli vanligare om man inte sätter ner foten mm. Utan tvekan mm. Och vi såg vad som krävdes utanför Somalia ja, Den bu bukten för att få, få någon form av bukt Med, med pirateriet va. Så det ja. är ytterst sorgligt eh, Tur att eh, man har ingripit Och så att säga eh, Fått ordning på detta Vi ska avsluta med att hylla EU lite Så det är. Det har alltid skönt. <laughs> Vad händer här nu? Eh, nej, det har ju varit snack om att man ska förbjuda en engångsartiklar i plast ganska länge och nu har det eh, gått igenom. Eh, bland annat engångsbestick, tallrikar, topps och sugrör i plast. Eh, och när jag först läste om detta så tänkte jag, som kanske så många andra, eh, jag tror jag sa det till det också igår, okej, okay, men passar man på att förbjuda världsdelen Asien då? Ja. Eh, när man ändå håller på för det är ju där, jag vet inte om det är 70-80-90% eller, eller någonting av allting plast kommer ifrån. Eh, så lite som Sverige, miljömål eh, kan man tycka att det är ingen idé att vi gör någonting för det är någon som påverkar. men men det är sagt, plastingångsartiklar är ett, ursäkt språk, ett jävla otyg ja, tycker visst, jag, det är, det, det visst, är alldeles det. för mycket plast, saker är alldeles för förpackade och det här är ett riktigt miljöproblem visst, EU har en ganska liten del av det men det innebär ju inte att vi bara kan köra på och inte så vi om EU vi, vi här i väst Det är fult, det bryts, vad tar det fem år innan det bryts ner, det går väldigt snabbt att tillverka och det är väldigt bra med plast på många sätt, det är ju väldigt hygieniskt och sådär men det måste finnas ett annat sätt att göra detta. Mm. Så jag tycker det här är bra. Faktiskt. Jag, jag håller med, jag har inga problem med detta alls. Plastet är otyg och det jag hoppas på är väl att alternativa engångs artiklar, att, att den branschen, för det forskar så mycket om detta, det är allt möjligt från bambugräs ja. till, jag vet inte vad Nej, men det... det verkar typ till och med finnas det är bara att det inte är riktigt ekonomiskt vettigt att göra det igen för att det är lite dyrare Precis. men det finns ju påsar som bryts ner efter vad det nu är efter några månader ja. och det borde man kunna göra samma med sugrör och sådär och visst, man får väl kanske förpacka saker lite annorlunda men då gör vi det bara, så i vårt samvete renare i alla fall Ja, och låt det bli dyrare då Ja um, Då kanske man, jag menar, det här med att att ha plastmuggar och plastglas allting det, det var ju någonting det var ju något man hade på barnkalaset liksom. Mm. Så att, vi får väl diska jag menar, tänk en, en gång i tiden så här kom alltid glasburkar. Mm. Gick ut och ordentligt lite bra. Ja, ja, visst. Och vi vet ju också, kommer jag på faktiskt först nu, plast är ju inte bra. Nej, nej massor, precis. det är direkt giftigt ja. och, och tänkt den dagen när vi inte har plast ja, mat i plast längre. Ja. Särskilt om man ska värma upp det. Uh, utan du har ja, något annat som kostar lite mer. Eller man återanvänder det. Plus det är mycket snyggare, och mycket trevligare, mycket rejälare. Mm. Mycket bättre. Som har skriver för många uh, eller många kostnaderna skriver att hampa. Det är ju grej, mm, mm, som, är, som verkar vara något av ett, ett, ett underverk men det eftersom det är då besläktigat om man säger så med Mariana har det varit lite problem. Men det är kanske är dags för det nu då. För ja, det är behövs ju incitament precis som, precis som när oljan väl tar slut. Om den nu gör det någon gång då kommer det dyka upp massa alternativa saker. Men så ja, länge ja. det finns olja så kör vi på det. Ja. Och så länge plast är helt tillåtet. Då du kan köpa 5000 sugrör för två kronor och sen slänger du alla de inte används Så länge det är vettigt så kommer man såklart göra det. ja, ja visst. Vet man ju med det här om pantaburkar mm. försökte man det var ju väldigt problem. Loga aluminiumburkar överallt mm. i den svenska naturen. Ja. Man försökte länge så här på vet kom Snälla. Ja, men precis. Kom igen nu, kom igen nu då. Kom igen äh, men jättesnälla då. Är ja, det skit att få fullständigt. I. Sen sa man att man i får lite pengar då. Mm. helt rensat 50 <laughs> fem, öre då så ja. 50 ja. öre. Ja, det är 3 <laughs> kronor det här fan. Det ska uh, allt minst ja, vi kan inte lita på människors inneboende godhet för den existerar i många fall inte. <laughs> um, och på samma sätt bara för att någon hipster på Södermalm har råd att inte köpa plast för tillfället så är det inte det någonting vanliga folk kommer bry sig om. Men nu blir det ordning och reda 2021, men det blir ju ganska snabba, snabba ryck Och jag är ju dåligt och jag allt det här och det är bla bla bla. Skit i det just nu. Jo, men alltså vi måste ju kunna inse att till och med EU kan fatta bra beslut. Och gör de det så, så är det, de är fortfarande bra. Mm. Det är ju som Ebba Börstor sa, bara för att någon annan gillar min politik så betyder det inte att den blir dålig. Det <laughs> ska inte falla i samma väg. Nej, samma det här. vore ju vansinnigt. Va? Så det här är ett bra beslut. Mm. Eh, sen sen eh, tror jag att det hade kunnat gå, komma fram till på andra sätt och vis. Men det här är ett bra beslut, precis som att sommartiden eller vintertiden nu äntligen... Just det, ja. vi ska, för, ska få välja själva va? Detta förbannade helvetes ja. eh, påfund. Gud vad skönt. Ska ja, det ska bli så det. bra att slippa den där ordning och reda men hur var det med det varje nation skulle själv få bestämma ja det tycker ja, jag är det. kul. det, det kommer att bli ett lapptäcke <laughs> av tider här men jag, jag får för mig att man kommer, kommer överens på, på EU-nivå om att okay, vi väljer det här. Ja, det Sen kommer vi något land, Ungern, Polen Nej. kanske. Nej, Nej, vi ska ha vi ska tvärtom. En helt annan tideräkning ja. som inte ens bygger på, på sekunder utan på något annat. Vilket i sig skulle vara rätt roligt också att man ja. får ställa om klockan i tiden. Alltså, en sak med de här öppna gränserna och EU allting, det har gjort det lite tråkigare att resa. Mm. Jag minns när jag var Nu har ju för sig Storbritannien behållit sitt pund va? Men, men när man reste utomlands förr i världen Att man fick växla lite Det, det gjorde det roligare mm. Men då reste vi mycket mer sällan mm. Så att jag förstår ju fördelarna också såklart Med det här att ställa fram klockan och det, det, Man känner att nu är jag inte, nu är jag inte i Sverige längre Nej, just det. Men med det sagt, som att det inte är ju det är ju samma, alltså, samma hysteri och förvirring varje <laughs> gång tycker jag. Så jag fram eller bak eller upp eller in eller ut eller vart är jag är, när börjar jag börjar på jobbet, när slutar du och, och sen tar det långt lång tid att anpassa sig också. Plus den där timmen man förlorar tycker jag är fruktansvärt jobbig. Alltså, jag har inte ens detta huvudet själv nu men det blir ju väldigt mycket mörkare vid något tillfälle. Ja. Mörkare tidigare och det är den värsta perioden tycker jag på, på året för då går det fort. Att det sakta blir mörkare kan man ta men sen hoppar det en hel dag och plötsligt är det mörkt i fyra på eftermiddagen. Mm. Då tar man fram sin eh, medicin. <laughs> Precis. Du, vi måste bara svara här. Janne har en fråga i chatten. Han skriver, jag använder plastpåsarna som soppåsar eller är det åt helvete fel? Eh, jag tycker det är intressant va? för att jag gör samma sak. Eh, ja, men min bättre hälft gör inte det. Hon köper eh, separata soppåsar. Nu har man i Tyskland sett till att i princip avveckla det här med vanliga plastpåsar. Okay. Det är papp. Eh, det okay. är kartonger man köper och har varorna i eh, och det är tygpåsar som man köper. Mycket mm. bättre är det ju på, ja. på alla sätt och vis när man handlar. Va? Jag har faktiskt tygpåsar i bilen som jag alltid glömmer att ta med. Men oh. det känns dumt när man köper liksom, <laughs> två paket bacon och ta en påse med. Ja. Det Nej, så det. Absolut så tycker jag väl att det är ett vettigt sätt Och använda dem på som man har liggande hemma. Ja, ja men alltså, man älder ändå upp super. Alltså, ja, det gör man. Så ja. det spelar inte något, de hamnar inte i naturen ändå. Och har du ändå plastpåsar hemma, kan man väl lika gärna. Ja, precis, då kan man ju använda dem på det sättet. Mm. Så, att, så att det tycker jag att du kan ha gått samhälle till det, Jan. Så länge, va. Det, så länge. Så tills länge. nästa dekret kommer härifrån att <laughs> från, från, från Svegot Radio. Uh, idag är det öppet hus i svenskarnas hus, vilket det kommer att vara ett tag framåt, 12-16. Kom gärna förbi och titta på den fina butiken och är ni riktigt snälla så serverar Magnus en kopp kaffe till er faktiskt. Det var ju ganska mycket spring igår, betydligt mer än vad vi har trott alltså. Vi har ju tänkt att vi kanske skulle få något besök under hela veckan. Ja. Jag tror vi har varit runt 10 personer nu. <hör> ja, det är dags att börja kontakta väktarna här så att vi kan hålla crowd control ordentligt. <hör> precis, precis. Ja. Så har ni vägarna förbi Elgaros, eller till att ha vägarna förbi så är ni mycket, mycket välkomna och som har vanligt svegot börja vakna till liv igen, det är kul att se Ja, ja visst, mm. lite sakte nu har vi sent här radio, vi uppdaterar lite på hemsidan det är mm. fortfarande lite stökigt fram till helgen då vi har mm. årsmötet och sen mm. så, så tackar jag för mig Sen precis, så ska du landa i Tyskland igen och nästa vecka börjar det ske mat, ja. Ja, precis. Precis. med allt vad det innebär så då blir det mer av det ni är vana vid men du Magnus Söderman, ja Daniel Svendelö, om vi säger så då, det gör vi rätt i. Vi tackar för att ni lyssnar helt enkelt, tackar för att ni finns och, Vilket konstigt uttryck. Vi säger så. Gå gärna in på svigutvinnelse.snedstreck plus och ja Plus prenumerant. Om så du inte är det så vi kan fortsätta. Vi säger så. Ja, vi vet inte kanske. Säger så, ut, Daniel. Ja, vi inte ut vad det uttrycket betyder, utan vi kör så att vi kör en liten ningel här och så hörs vi imorgon igen. Då Är det fredag? Får se om det kanske blir något annat då. kanske in jag pratar om sockertoppar. Det vet man aldrig. Har nu en riktigt bra dag där ute allihopa. Jag Hoppas vi ses i huset Glöm inte glömtellerinsamlingen. det är fria sverige.se.